وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدأ وكل بدأة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد والله يزال تنبرشم نمي من الله عز وجل دطيتو امتزا چاسته متدرقو أرنا الله محمد صلى الله عليه وسلم Teman për të cilën dhe të flasë mi sot me emnin Allahu të Azza wa Gjell Titulohet si përjetoj për nga meri Allahu dhe ditet e fundit Ramazani Prenelusim Allahu në Azza wa Gjell dhe këta dit që ka ngejl Që Allahu Azza wa Gjell të namunson që ta përjetojim Në atë formë dhe atë manirë si që përjetoj për nga meri sallallahu a.s. Lezët të ndërshëm Allahu Azza wa Gjell thot në kolani kerim O rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yختار. Pra Allahu Azza wa Jall krijon çka të don dhe nga krijimi i ti tij zgjedh kan të don. A nuk është Allahu Azza wa Jall ç krijoi shtat çej dhe shtodi ç çel i shtat mbi ta të jet arshi i tij. Gjithashtu Allahu Azza wa Jall krijoi sipas Imam Qurtubiu ç shtat xhenneti. Dhe zgjodhi Gjennetul firdaus të jetë gjeneti majlartë Dhe plafoni gjeneti të, të firdausit të jetë arshë Allah të zogjel Allah të zogjel kryoj melek Në mesin e melekve Zgjodhi Gjibrilin, Mikailin dhe Israfilin Allah të zogjel zgjodhi Nga kryesat e ati të dërguar shumë Në mesin e të dërguarve Zgjodhi Gjodhi 5 të mdhej nga pengamert e Allah të quajtur Ullul Azm dhe ato janë Nuhi, Ibrahimi, Musa, Isai dhe Muhammedi sallallahu alaihi sallam Nga këto pensë e zgjodhi pengamert sallallahu alaihi sallam dhe jazgjodhi që motin pengamert e Allah si qka almeni transmitim të vërten nga Abdullah Mesudim sallallahu azdo a gjel shiqoj zemrat e krijesave të ti Dhe pa se zemra më e pastër është zemra e Muhammedit sallallahu alai sallem Dhe zgjodhi të jetë vula për nga mërve Pastaj shiqojë Allahu zemrat e krijesave të ti Dhe i pa zemrat më të pastra Janë gjemoti për nga mëritë Allahu Dhe i zgjodhi të jenë Ndimës të për nga mëritë sallallahu alai sallem Allahu azdo a gjellë se si çka al nahidit te tvertë te krijoj 70 ummete umetin qe i pforndonai ummetet es zgjodhi te jet ummeti muhamedit sallallahu alaihi wasallam prasa allah u krijoi gjithashtu e bani vitin qe te perbon nga muajt ne mesin e kte muajve es zgjodhi allah azza gel qe muaji ramazanit Qet muaj më me vlerëte Allahu Azza wa Jall. Allahu krijoi ditë, ditat më të zgjedhura. Allahu Azza wa Jall i bën ditët e fundit të Ramazanit dhe 10 ditët e para të muajit Dhul Hijjah, dhe gjithashtu Allahu krijoi natën më të çmuashme e zgjodhi natën e Kadrit. Losim Allahun Azza wa Jall që Allahu të namundson çeta parëtoim. Në formë në manirë më të mirë në otën e lejletul qëdër Thotë përgjë amëri sallallahu alësillem Me një adilë që e kanë zërë imam Bukariun sahiju në ti Thotë përgjë amëri sallallahu alësillem Innamë al-a'malu bil-khoatim Dhe e praçë shpërblejen si pas për fundimit Pravlezër të ndërshëm Në jema në ditët e fundit, të muajt, të Ramazanit Për këtë arsi e dhe përgjë amëri allahu E kushtoj rënë 10 ditëve të fundit të Ramazanit Na transmitohen nga Aisha radiallahu ta al-anha E cila thotë Kor mërishin 10 ditët e fundit të Ramazanit Os djonë të pej nga meri Allahut Dhe nuk ban të gjum as një nat prej netëve të 10 ditët e fundit të Ramazanit Gjithashtu transmitohet që pej nga meri sallallahu al-i sellem Në fund të 10 ditëve të muaj të shenjë të Ramazanit si që transmiton imam Bukariu dhe imam Musnimi nga Aisha radiallahu anha, që thonte idha dekallel asher, nëse vishin dhët ditët e fundit Ramazanit, qka bante për nga meri allahu, tha e shtërëngon të ripin e ati, e gjalloron të natën e ti, dhe e zjon të familjen e ti, pra për nga meri sallallahu alai sallam, dhët nëtët e fundit Ramazanit, Nuk bandë të gjumë Po bandë të i badet Mi pëndoshta njoni nga ne Mund të thot gjithashtum E kam dhe gjuh një transmitim Nga Aisha radiallahot e alenha E cila ka thon Nuk e moj men që i për nga meri allahot Gjatë tërnatës Të lezon kuran Dhe nuk ma të men Që i për nga meri allahot Gjatë tërnatës të ban namaz Dhe nuk ma të dhe nuk djetë që për nga meri Allah e ka al-aqeru një mujë komplet për pos muaj në Ramazan, si mund të i bashkojmë këto argumente, një argumente nga Aisha, nga transmitohet që e kanë zirë imam Bukhariu dhe muslimi, tregonë se për nga meri Allah dhët ditët e fundit, apo dhët netët e fundit të Ramazanit nuk ban të gjumë, ndërse në transmitim kjetër, thot Aisha rrëti Allah të alënha, Se për nga mërja laut nuk matë menë që tanë natën të kishë bo namaz. Pra normal se djetarët kanë folën këtë tematikë dhe janë përpichë që ti bashkojnë argumentët dhe kanë thonë me së këtire di argumenteve nuk ka kundështimë. Nga se ajshan atë regonë dhe thotës se për nga mërja laut nuk matë menë që një nacë e ka kalu tanë natën në namaz. Në namaz. Ndërsa të resmetimi qëtër Thotë se për nga mërja lau Dhe të netët e fundit I ka kalu në i badet Pra dhe i badeti nuk ka shvetëm namaz Mund të jetë dhikër Mund të jetë përmenja lau Mund të jetë lezimi Kurani kerimi dhe bonja namazit Pra për nga mërja lau Si i përjetoj në të fundit Ramazanit I përjetoj në i badet I përjetoj në i badet Për nga meri sallallari sallem Pra ka pas mundësi që për nga meri Allah Të këtë lecu kuran Të këtë bënë dhikër Dhe të këtë bënë namaz Kur ka arë koha e si firit ka bënë Estafirullah Këtë polosia ka bënë dhe Omer ibn Abdullazizi Moslimanve ja ka shkujt një shkrez Dhe ka thonë Këtë vinditët e fundit të Ramazanit Për cëllëni Për cëllëne këtë misafir të ndërshëm Me fjallën estau firullah Me fjallën o zot në fal Gjithashtu më përcel në kecë misafir të ndërshëm Me dhonjën e sadakatul fitrit Nga se sadakatul fitri për agjerimin Asikur sejtja e haresës për namazgjur Pra sadakatul fitrim Ashtë pastrim për agjerimin tanë Për misim i agjerimit tanë Sikur sejtja e aresës që ta përmison namazim tanë Gjithashtu e kanë preferu që kej muaj të përcelët Me duke përsërit dhe duke thonë fjallën E staufirullah Pra trasmetohet gjithashtu nga e borejra radiallohen Që ka thonë e borejra se agjerimi ish lijen nga bimet Pra e falë zdo kenë vetëm atë që zdo Shtu tha e borejra radiallohen E borejra tha agjerimim Pra aqërimi muaj të shenjë të Ramazani E pastron qdo musliman nga mëkatët Nga gjonat Për pos ati që nuk dëshiron nuk don Tha një ba urejra Kushan sh a i cili nuk don Tha i cili zdon me thon Esta u firullak Qajan qizdon mu pastru prej mëkatëve Pra për një mërë Allah Si e përjetoj i Ramazanin Si e përjetoj i netët e Ramazanit a isha transmiton me një adith, që e kanë zirë imam Bukhariu dhe muslimi, tha për nga mërja laut, njëzet nëtët e parë, të Ramazanit, banë të ibadet, po bë banë të dhe një fjesë gjumë. Ndërsa dhët nëtët e fundit, për nga mërja laut, nuk e shifë të gjumin pare, në dhët nëtët e fundit. Allahu Azdo Gjell, në ka porosit në Koran i Kerim, që shembol tirë në jetën tonë, Shemboltir në ibadet të amur mi ken modelin le të jetë Muhammedi sallallahu aleyhi sallam. Lëkad kene lëkum, fi rasulillahi osuatun hasenah. Pra shemboltir më të mirë në jetën tuaj, nëse doni Allah, nëse të pesoni ditën e gjikimi të takoni me mirësi, e keni shemboltir dhe model më të mirë, pe nga merin sallallahu aleyhi sallam. E ditën nga ato që vepron të pe nga meri Allah, A i nuk band të i badet në vetëmi, po për nga meri Allah, e zgjon të dhe familjen e ti, dhe praktikon të urdin e Allah, që Allah o thanë kurani kerim, wa mërë ehleke bis salati was tabira lejha, urnojë dhe familjen tonë e të bojnë namaz. Për nga meri sallallahu alai sallam, me një adidhë që e kanë dhirë iman Bukarim, thonë të për nga meri Allah, e i kidhu sawah i bel hujërë, zgjoni gratë e dhërmave zgjoni gratë e dhërmave ferubekasiye fi dunya ariyetin fil ari akhirah nga se ka mundsi një grua të jetë e veshur në dunjë e çveshur në ahiret çka do të thonë e veshur në dunjë dhe e çveshur në ahiret çka tha peng Omer sallallahu alajhi ka thonë e veshur me të mirat të Allahut në dunjë E veshur me mirësitë dhe beqatit e Allahut në dynjë, e zhveshur nga rahmeti i Allahut në ahiret. Sa qora dhe sa meshkuj, sa burra janë të veshur me të mirat e Allahut në dynjë, e të zhveshur në ahiret nga mëshira e Allahut subhana ve teala. Për këtë arsye pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ornon të çetë zëhojn bashkëshortët e tij dhe të bojn namaz. Të përmenin Allah, të bojnë ibadet në veçën ti, dhe të nëtët e fundit të Ramazanit, po praktikish për nga meri Allah, e praktikon të shkontet e dhoma e fatimës, të dashurës, së për nga meri të Allah, sallallahu alai sallam, bje së për nga meri, sallallahu alai sallam, që fort e dënë të për nga meri Allah të fatimën, dhe fatimja ishte bja e Muhammedit, sallallahu aleyhu a sellem, që i përgjante për nga mëri të laut më shumë, në fizionomi, në hecje, në skelje dhe në shtokhen. Dhe për nga mëri të laut, pasi që e martoj fatimen me alion, e afroj fatimen dhe alion, afer dhumës e ti dhe jaboni një dhen, afer qamise për nga mëri të laut. Për nga mëri të laut, talon të prëndhumës e fatimës natën, trokit të në derë dhe thëndët, Ela te kumani Fetu salli jani A nuk po qoni që të bani namaz A nuk po zgjoni që të bani namaz Prape nga meri Allah I zgjonë të nga se Allah u ka porosit në Korani kerim Që ne të shpëtojmë vetën ton Dhe të shpëtojmë antart ton Nga zjarë i gjenemit Prape nga meri Allah Praktikisht e vepron të kërë Dhe thapë nga meri sallallahu alesellem Rahim Allahu Rajulen, Allahu e më shirof një njëri Pra lutet për një njëri që Allah të më shiron Ake dëshirë vëllaj dashëm për cëllën për njëri a lutë për një njëri Për njëri sëllëm, thë Allahu e më shirof një njëri I qëllë ngritë të notën për të bon namaz dhe zion bashkëshortën e ti Nësa jo nuk zgjot, e sërpik me uj dhe ngritën dhe bojnë namaz Par këto të ditë që s'kjo e nëthë, që e qohet vetë dhe e s'kjo në bashkëshortën e ti Par këto të ditë është lutë për nga meri sallallahu aleyhu sallem Dhe ka thonë Allahu e më shirovë Pra kjo është dhurata e dia ma e madhe që ja ka thonë Allahu azzë o gjellë ati që gritët natën dhe zgjën familjen e ti. Në një transmitim thuaqë që ai moshkëll, ai bur që ngritët natë dhe zgjën familjen e ti, pa zgjën bashkëshorëtën e ti dhe i bojnë direqat së pa ku namazë, regjistroon emni të të tërën në regjistën e atire që e përmenin Allah unë shumë. Pra me direqatë namazë, Je në regjistën e atinve që e përmenin Allahun asdo e gjelë shumë Pra nëse nuk zgjot dhe e ka gjumë mineron Preferohet që të sërpiket me ujë E jo të qitet një bokal a një kovë Po sërpikja me ujë E dëbon e largon shëjtanin Kja në sekreti Por këtë arsijë e për nga meri Allah Ka të regu se si me dëbu dhe si me largu shëjtanin Amer ibn Khattabi radiallohan O ngrinë të notën bandë të namazë Kod vinë të mesi notës E zhjonë të familjen e ti Dhe lezën të fjallën e Allah Që Allah e bëzbitin kurani kerim dhe tha O ahmur e hlëke bis salaj Ornojë dhe familjen të anët të banë namaz Gjitha shëtë rasmotot Që gruja e habibë elajmiot E zhjonë të burin e vedh dhe thënë të obur Zhjonë Ndhru, nga se kena një uhtim të gjah Sjemi si prega ditë për atë ushqim Të gjitha rritën që ne që në lau Ndërse ne të shkret Metëm pas nesh Gjithashtu ebu muslim el khaulani Jo e dini për ebu muslim el khaulani Ash njani që i ka për njajt Ibrahimit a.s. Ebu muslim el khaulani ka in zjarë Dhe zjarë i nuk e ka gjithë Ebu muslim e al-khaulanim, ka qenë njëni që Allahu ja ka pranu luqen, dheri sa gjemë të ati i thoishin, kur ka lojke një kaprol, i thoishin babës vetë, banë dua që i kaprol i dvenet e na tazam, banë të dua, kaprol i vinte dhe unalte. Ebu muslim e al-khaulanim, kur shkonë të në shpite dira u borit, thonë të Allahu ekber, shor që vetë ungrit të nkamë. Kor vikët e dera thonë të Allahu Ekber Gruja vetë dilë të përparam Dhe jipë të selam dhe janë ngrenë të këpucët Dhe ja pregat ditë të ushtimin Në ditë prej ditëve Ebu Moslim al-Khavlani vend në shpih Hintë e dera e dhe shpihës Allahu Ekber s'ka shenjë Vendë të kundrat i datë Allahu Ekber nuk delë bashkëshorët e ati Hintë mrejnë dhe e shef gruene vetë Në skaj të dhomës nuk ale vizë Atër e bu muslim e khaulani E pitë se qka ka ndodh me ta Ajo përgjigje dhe thot Ja eba muslim Ti e muavija të don Par qka nuk e lip e muavijes Që të në japë një shërptore Dhe të në bojë pun të shpijes Atër e bu muslim e khaulani Ingriti dur dhe tha o zoti mad Aji apo ajo Që në i kaprish grujen Që rojasit e balit Kërnitën se një kojshik jo që runë si të balë Erë të ebu muslim e al-Khaulanit Dhe kjo plak lip kërkon prej ebu muslim e al-Khaulanit Që të bëndu a që Allah që këthej e sin Edhe pas tëj e kupton ebu muslim e al-Khaulanit Se ajo ishte komëshia e gruasë ti që ka ardh Ka ardh dhe i ka full Gruasë ti dhe ka thonë Ta kishtë a posë burin si tonin Se kisha pas dërë Nga se muavija e donë burin të në shumë Edhe i kishtë në thonë buritem Lipja e muavijes një shërptore Edhe ma kishtë e donë e muavija pa problem Mi kishtë e bon pun të shpijes Edhe s'kishtë a qa koko dhe s'ishtë a lo Ja dashuroj i dunjan E bu moslim al khaulenim Ishte njani që Allahu ja pradon të doan E bu moslim al khaulenim Ishte njani që ja pradon të doan Si arriti që ebu muslim e khaullani Allahu që pranon doan Pranë dhe të dojnë dënë që ka banë të ebu muslim e khaullani Ebu muslim e khaullani Os gjënë të notën banë të namaz Dhe i thonë të nefës i të nefës Qish me bojmë? A me qefa me zorë? Si dush me qef ma mirë për ti A nëse donë edhe me zorë? Pa të qeter me bo namaz E kur u lodhë shinkom të ti e mirë të thuprën Jam shunte kom vë të vetë dhe thunte Wallahi këta kom janë më meritor që të rrahen Se sa kafshet në ari Se sa kafshet në ari Fa që kamendojnë shok të Muhammedi sallallahu alësallem A mendojnë se vetë kanë mehin gjëndet Ja Wallahi ne këna me i bon kalaballëk Atërëve në gjëndetë që në laot Që ta kuptojnë se Muhammedi sallallahu alësallem Pas ti nuk kalon Buraleca po kalon bura Preta kuptojnë se Muhammedi Sallallahu al-Sallam Ka eduku dhe ka msu bura Dhe kalon pas ti bura Pa atë thot për një mirë Allah Men në khafe edlej O men edlej e belëgë A i cili ka frikë Allah Të janisë herët me punu A i që njësët herët Herët arin në shtëfin e ti E tha elain në silatë Allah i elgalje A dini se artikulli Allah të shishtrejnë Artikulli Allah të gjennetja Allah Pra pegamere Allah Dhe të netët e fundit e gjaldron E zion të antartë e familës ati dhe eshtërëngon të ripin Qka do me thonë eshtërëngon të ripin Komentët të ndryshme Ka arpe komentatorve Qa do me gë thonë transmitu asja Pra ojë që kur ka thonë është rëngon të ripin Një komen ka thonë do me thonë O prega ditë të që i fort me boj badet Nga se e dintë të se i ka finalet Pra finalet një janë në fund të Ramazanit Dhe ato ekipët futupolistikin Kur janë finale Normal se prega ditën ma shumë me arritë rezultat Ka thonë këja është një komen Që a për nga merë Allah të është rëngon të ripin Pra shpirëtarisht u prega ditë të me bojë badet Mirë për komenti ditë ashtë majsak Eshtë rëngon të ripin do me than Ju largon të gravet të vetë Për nga mërë e laus Gjatë nëtës e kalon të nëjë badet Edhepse e kishtë e halal To kontakton me gratet i dhe të netët e fundit Për nga mërë e laus Ishte a i cili u distanconte dhe u largon të Prej gravet të tyre Gjithashtu për nga mërë e laus dhe të netët e fundit Ramazanit, aqëron të aqërim të vazhdoa shumë. Pe jammeri sallallahu lësëllu, dhe ditët e fundit aqëron të gjëtë ditës dhe notës, pa e prishë. Pe jammeri sallallahu lësëllu, kjo në veqërije pe jammeri të allahët, që u metit pe jammeri të allahët nuk i lejo, ka thonë pe jammeri të allahët, ku shë ka pa qëtër apo dëshiron të vazhdojnë, pra aqërimin të vazhdojnë, Nuk i lejohet agjerimin të vazhdojnë Për posë derin si firë Për nga meri Allah të janisi me agjeru Agjerojt të ditën dhe agjeron të notë Pasaj prapë ditën ditë Prapë gjojnë notë Prapë të ratën ditë Për e kështu me ratë Prapë nga meri Allah Dhe ditët e fundit Ramazanit E agjeron të meni agjerim të veçanë Që Allah azze o gjelë Ja pat vequ për nga meri të Allah Kër e ponë sahabët shuk të për nga meri të Allah Se pe jamere Allah s'poban iftar Pe jamere Allah natën s'pohan Dhe ato agjeruan si pe jamere Allah Dashuria e modhen dhe i dinit Allah Dashuria e modhen dhe i agjerimit Dashuria e modhen dhe i pasimit Muhammedit Sallallahu aleyhi sallam Atër pe jamere Allah thamos agjeroni ju Natën po i bani iftar natër Nëse e keni do mos doshme dherin si fir Pra si fir do e mos e keni taprishnit Mirë po shok të pengamere të laot nuk ndëgjua Vashduan agjerimin ditën ditë Tratën ditë kur agjeruan Ja pra përëndoj dili Dhe dulhana e muajt qeval Tha pengamere laot Mos me pas dalën hona E muajt qeval do të kisha vazhdu Agjerimin dërisa të ishi ju të pa aft Të më pasoni në agjerimin e vazhduashën Pra këpashka këse tha pengamere laot Jo nuk jeni si un. Jo nuk jeni si un. Ngase un jam ai cili. Poshajte Allahu im, Allahu im mosten dhe më jep me pij. Wall, se si ka ushi Allahu Azza wa Jall dhe si ka dhon me pij. Komente të ndrëshme, Ibn Kayyim na definon kët punë dhe thot se Allahu Azza wa Jall, mirësi dhe kënaqësi shpirtërore i ka dhuru pejgamberit Allahu Deri sa ajë nuk ka pas nevoj të hanë as të pinë Por këtë arsije për nga mërë Allah Kjo ka qenë veqorije për nga mërë Që dhëtë ditët e fundit A gjëronë të vazhdonë të a gjërimin Për nga mërë Allah gjatë ditës dhe natës Vashdimisht dhe kësh hadithi për nga mërë të Allah Kër për nga mërë Allah tridit me radhës A gjëroj për e prish a gjërimin E pas të i hini bajrami Pra ar muaj shaval dhe tha për nga mërë Allah Mështë të kisht e dalë hana Do të kisht e vazhdu agjerimin Derisa të bindet ato të cilët nuk ndëgjojnë Ato të cilët dëshirojnë të të projnë Të binden se s'ka naftësi Të agjerojnë si që agjerojnë Për nga meri sallallar Valpë se për nga meri allah I kushton të rëndësi të veçan Dhe ditët e fundit Ramazan A dini vledër përse Për çka këse në njoftoj allahun kura një kerim Se dhe ditët e fundit të Ramazanit Dhe të netët e fundit të Ramazanit Ashtë një natë ma me vlerë Se sa një mi muaj Ashtë një natë ma me vlerë Se sa një mi muaj Dhe pe jameri sëllë Allah Për këtë natë ka thonë A i cili e kalon Natën e kadrit në namaz A i cili e kalon Natën e kadrit në kijam Dhe këtë namaz e banë Jo përsi e faqë, po e banë për Allah në zogjëllë Imanën wahtisebën Pra e banë për Allah duke kërkush për blim nga anë Allah Qili është medalja që Allah jadhuron atire që e përjetoj në vetëm nina Pra vetëm natën e kadrit e përjetoj në i bader Medalja që i dhurohet atire anshtë ka thonë për nga mërja Allah Allahu të gjithë më katët që i ka bon dërja ditja fal kja medalja dhurata me modhe që Allahu azze o gjell ja ka dhuru atire që e përjetoj në i badet natën e kadrit pra vledhët të ndërshëm natë e kadrit a natë me vler pëse i thoj natë e kadrit pëse e ka emnin natë e kadrit komentet të ndryshme e parëm Transmeton zohri u dhe thot A është emërtu këna të kadrit Nga se fjala kadr Do me thonë pesh vler Këna të ka pesh dhe vler të allah For këtar si e i kanë thonë Në të kadrit Ndërsa e bube kër e lëvar rakim Thot është emërtu në të kadrit Nga se Ka zbrit libri me vler Në përmes gjuës Se të dërguarit Me laches me vler Deri të penga meri vler paru metin me vlerë për këtë arsijem ashtë e mërtu nata e kadrit pra libri me vlerë në përmes Gjibririt a.s. me vlerë deri të për nga merja laot më me vlerë paru metin o dhe rëfim o dhe zuas paru metin me vlerë për këtë arsijem ka mor emnin nata e vlerëshme apo nata me vlerë nata e kadrit të kjerë kanë thonë nata e kadrit është qytë nata e kadrit nga se aj që s'ka vlerë E përjetun natën me vlerë Boa të Allahu me vlerë Pra përshka është qëjtë natë e kadrit Aj që s'ka pas vlerë dërja dith Aj që s'ka pas vlerë dërja të natë E ka përjetun natën e kadrit një badet Të Allahu athë dhe oqel Ashtë boa me vlerë Gjithashtu kanë thonë e ka borë emrin e kadrit Se fjala kadrit në gjuhën arabe dhe me thonë dhe ngushtim Nga se to ka natën e kadrit ngushtohatë Si që kështot, ta në toka thë përmbushet për plot me lek Transmeton me një adith Që këtë adith e trasmeton i bëni kozejmë Dhe shek halboni për këtë adith thot se adithi është i mirë Thot natën e kadrit Zripin me lek prej që elit Ma shumë se sa guralecat që janë në tok Ma shumë se sa guralecat në tok Për këtë arsie e ka morë emni nota kadrit Nga se mbushët kejtë dënjoja Krejtë toka me melek Melekët prezentojnë me gjlisët e dhikrit Melekët prezentojnë këtë lezohet koran Melekët prezentojnë me gjlisët e dituris Dhe melekët prezentojnë notën e kadrit Bashk me Gjibrilin a.s. Pra Gjibrilin a.s. kur zbrec Gjibrilin a.s. mëllam Nuk sbretës në dunjoh Dhe për këtë arsie ju e dini oma imeni Ka qajten ma të vdekes e për nga meri të lau Kër e vizitoj e bubë kërë si diku dhe omeri Dhe e për të nga imenin dini, kushash, ume imeni, ume imeni, nona, adit, E dini kësha është oma imeni Oma imeni është nona e ditë E për nga meri të lau Rëbresha e babës e për nga meri të lau Qeo ku i desë për për nga meri në lau Dhe tha për nga meri në lau Nona i me më kalon në rukë Ka vdekën me smekës dhe me dinës Ajo që më kakëshirë Ash u ma i meni Pra u ma i meni Ash nona, adit, nona adit, e dit Nona e dit E për nga meri sallallahu alai sallam U ma i meni qajti Mazdekës për nga meri të lau Kore vizitoj e po bëkri dhe o meri Dhe i tha e po bëkri Ja u ma i meni se po qan Se vallaj për nga meri Allahus e ka gjithë të Allahu ma mirë se sa ka qenë dë njënë o moj meni o për gjithë dhe tha nuk për qaj për për nga merin Allahu nuk për qaj që nuk e di se për nga merin Allahu ka gjithë të Allahu azdo e qenë ma mirë se ka qenë pa për qaj se Gjibril a.s. mo nuk në vend me dine pa qaj se Gjibril a.s. nuk zbret mon me dine pra Gjibril a.s. nuk zbret në tokë për posë Natën e Kadrit që Allah u ka thonë koran i kerim të në zëllën me la i ketu wa ruh pra natë natë zbesin melekat dhe zbetë ruhi pra ashgjibril a.s. zbetë rahmetja Allah përbushet dënjoja me melek për këtë arsia ashtujt natë e Kadrit gjithashtu ka thonë natë e Kadrit e ka morë emnin nga se natën e Kadrit sa këtoat risko dhe gjeli njerit sa këtoat i i pën urdhët me lekve në vetënti me lachës me lachës e vdekës dhe me lachës që anë shkujdestar pas briten e në riskot natën e kadrit natën e kadrit allahu azze oqel ka thonë për natën e kadrit fiha ju fraku kullu emrin hakim në natën e kadrit në natën e kadrit zgjidhe gjdo të shështje në manirë të prerë Sheikh Ibn Uthaymine na tregon dhe thot Allah azza wa jall çaktimet e ka çaktuar katër herë shkresat i ka bën katër herë e para shkrim që është bën lauhi mahfuz çka do të thon lauhi mahfuz lauhi mahfuz do të thon luka e ruajtur çka nuk ka gumë që e shrim ata ku është shkruajt lauhi mahfuz lauhi mahfuz është shkruajt 15.000 vjetë Para se Allah me na kriju Ka shkujtë gjdo sen që i komendot Dhe ditën e gjikimit Andrishohet në lauhem ahfud A bojë Shimje në ta nuk bojë të asëgjoh Lauhem ahfud nuk ka ndrishime fare në ta Lauhem ahfud A shkresa që janë bojë 15.000 vjetë Para se Allah me kriju dë njën Para se Allah me na kriju 15.000 vjetë Shkresa e ditë Që kanan e ditë dhe pe jomërë të lau që Allahu jatë akton riskon, jatë akton jeton, jatë akton e gjelin, jatë akton si ka me jetu, jatë akton e moshka la femën, duke qenë barkin e nonës dhe atanë ditën e katrëdhët e ditë. Si që kanonë hadithën për nga meritë Allah, ditën e katrëdhët e di apo katrëdhët e trehë dhe në meleku, dhe i thotë Allahu azze o gjelë bënja vëshin, bënja fëtirën, bënja trupin. Pra fmiu që është mbarë kone nënës në ditën e katërdet dhe në meleku dhe ja formon trupin dhe ja cakton dhe ja, ja bjenë shpirtin pra ja dhoron shpirtin dhe ja cakton atë ataktime që kanon hadithin e penga mërtë Allah pra e bë abortimet pas 14 ditëve 14 ditëve është mbytje pra dhe para 14 ditëve nuk lejonë Mirë po në rastë të specifikën Ndështë të ka përjashtime Masë ka të rëdhë ditëve Ashë haram dhe konsiderat Si kur me mbytë një njëri gjallë Të Allah Asë dhe o gjellë konsiderat mbytëse E të të shkres A natën e kadrit Natën e kadrit Allah Jata këton gjdo koj për një motë motë Qëka ka me ngronë, qëka ka me pi Sa frimanje ka mimo Jata këton Allah E gjellin Ati dhe ja jap raportet me lëkëve. E katra shkres, këtë që të trashkresa janë para porjetimit, e katra shkres ndodh me këtë njerëji që ja shkojnë dime lëkë që janë me to. Pasi të veprojnë ja shkojnë, këto katër regjistra regjistrohen dhe ditën e gjikimit Allahu Azza wa Jalla ja jap regjistren e fundit, që e kanë shkujt me lëkët dhe orna, fot lejohet atë që e ka vepruar. E pas të i thot, a mos kanë bon Padrejci me lekët, thot ja Oja rap, thot këshiren lauh I bahfu, pes dhëtë mi vjetë Para se me vepru, e kanë ditë Se që ka ke me vepru Me gjitha ta, Allah azze o gjelë Të ka prunë dënja që të bindesh Ti vetë dhe të kalon të lirë Të ka zbitë libra, të ka qupe nga me Dhe kalon që i tonin Që të mashtronë dhe të shokë Allah kujt ti jep për jepë për parësi Allah të Apo po jepë për parësi epshi dhe shëjtoni Ledhër të ndërshëm Natën e kadrit Ka filu zbri që e kulani kerimit Po ka zbri të krejtë kulani kerimit Natën e kadrit Ka zbri të kulani kerimit Prejnë leu himahfud Në qe e linë e dunjans Apo si pas ibnja basit Natën e niste katër të Ramazanit Ka zbri të kulani kerimit Prejnë leu himahfud Në bejtu le izzah Në bejtu l'Izë në shtapin e krenarit, komplet kërani kërim. Pas tajpe nga meritë Allah, mrejnë anistë e tre vedhve i ka zbrit kada l'kada. Kërani kërim i ka zbrit prej lauhi mahfut, në bejtu l'Izë, natën e kadrit, Allah azze o gjell e ka vequ këtë natë me shumë mirësi që ka zjedh këtë natë të zbritin, thua i se kejtë libra që e lunë. Kemi tregu kërë kemi folë për Korani Kerimin Dhe të nëti Korani Kerimin Ka fillu të zbrese Apo ka zbit në tërsi Nëta në kadrit në Për ata thotë Allahu azdo vajll Inna enzëlna u fih Lejlet il kadr Korani Kerimin nah E ka nëzbit nëtë nëtë në kadrit në në në Qka nëtë e kadrit? Nëtë e kadrit A ma me vlerë se nimi muaj Transmeton ima malik Me në i transmitim dhe thotë Për i ka meri Allahu të Unë njëftu me jetën e umetëve që kanë qenë paraneshë 69 umetëve kanë qenë paraneshë Dhe e pa jetën e tire sa so kanë jetu E qiqoj se nuhi 950 vjetë Dhe si kur që penga mërë Allah Lakmoj që umetit ti të jeton gjatë Si që ka jetu nuhi a.s. Pseja Rasul Allah Të jeton gjatë Tha të jeton i nimi vjetë Dhe më rana nimi vjetëve të bani shumë të mira Dhe me këto shumë të mira të lartësoni lartë në gjëndet Allahu ja plëcoj dëshiren për nga meritëllaut pasi që ja shkurtoj jetën e ometit dhe tha ja Muhammed mos u brengos se unë e një nat të baj sa një mimuaj unë e një nat ometit të një abaj sa një mimuaj pra këto me një nat kanë mundësi që tja te i kalojnë jetën e ometeve që kanë qenë paranesh nëse vape dhe nëjë të mira nëse vape dhe nëjë të mira Allahu ka bolet sim Dhe Allahu për një natë neve Nëj ka shkurtu dhe nëj ka dhuru Tëllat e gjash vit Për një natë Ndërsa disa komendatorë thoi Se natë e kadrit Nuk peshoat, nuk ka Matematikë dhe numër Në dënja që në mund të peshoat Me natën e kadrit Po pse Allahu ka thonë një mi Nga se të arabët numëri ma i mamë Në kone për nga mërë të latë ka qenë një mi Pra kur kanë mërit e një mi Një mi Ska në pasë më shifër qetër me nëmru Pra ta milionit i ka thonë LFL Nimi et nimiës Pra nuk ka pasë shifër matë nëtë Ska në pasë biliona A ska në pasë triliona Me pasë pasë biliona dhe triliona Allahu i kishë përmenë në Koran Numëri maj madhë të Arabët Nkohën e penga merit Allah Ka qenë nimi Pra ta Allah ka thonë Në otë e kadrit A shma me vlerë Se sa nimi muaj Pas ta i ka thonë Allah Në Koran i kerim Selamun Hi e hatta më të lajl fegjër Pa po që ashtë në atë në Dheri do lagin Se pa po që shëjtanët s'kanë mundësi Të në manipuloj në atë në Nga se me leket janë prezent Tham e mushin dunjohën me leket Par ketarësie s'kanë mundësi shëjtanët Që të bojnë dhe një telashe në atë në Pra vledhët të ndëshëm Këto janë mirësit e natës e kadrit Dhe për nga meri Sallallahu alai sallam Në ka të regu se a i cilin E përjeton këtë në të lau Të gjithgabimet që falë A këna mundësit në medit Kur valë, sa kështesisht ndod Apo gjindet në të e kadrit Pra vledhet të ndërshëm Në transmitohet nga pengamere Allah Me cili ka thonë U njëftoha për në të e kadrit Pra e dita cila në të ashtë Mirë po u përlajten U grindën di musliman Shkova mi pajtu ato Dhe a rova Dhe ndoshta mash mahaj për ju, për ata libnet natën e 27, natën e 25 dhe natën e 29. Në një transmetim thotë Peygamberi Allahut, libnet dhjetë natët e fundit. Transmeton Ebu Seleme. Tha Shkova te Ebu Said al-Khudri, shoku pejgamberit Allahut dhe i thash, "Ja Ebu Said, a dalmi me një baçë në kopsht të bojnë mohabet dhe bisedë." Tha dolem me Ebu Said al-Khudri dhe i thash, "Ja Ebu Said, ti je shoku i pejgamberit Allahut" Ana të regon për notën e kadrit diqka, të po, të notën Ramazanin e parën, të pejameri Allahot hini një të ikaf në gjamin, për të lip notën e kadrit dhe ditët e parës Ramazanit. Kër u krymë dhe ditët, Ergjibrili tha, ja, Muhammed, atë që e kërkon është për para, të abater e bërshdoj i të ikafin dhe ditët e mesit Ramazanit, deri kër u bon dita e nizet e Ramazanit në mëngjes e falem së baunë, edhe na u pregatitën medal për i t'i kafit, ta për e mërë Allah, ojo musliman, ojo që janë i pregatit medal rëni, nga se Gjibril a.s. marën më njoftoj dhe tha, nëta e kadrit është në pjesën e fundit Ramazanit, ta dhe e kampani ondër, qka ke poja Rasul Allah, ta e kampani ondër, si kur që, nëta e kadrit e kemi përjetu, deri sa sabon, nëta e kadrit sa bon, e kemi falen, e ka falë, e ka falë, e ka falë, si kur ka bon sejde, balja ti në baljtë, balja ti në loqë, thaë, bësa i dëlë kudriu, nata njëzet ishte, nata njëste një atë natë, dita njëzet, përëndoj dili, vëllëa ishte zhegjimë, asë një rejë nuk ishte qërë, er, okolla sabatë, thaë atë natë banë me i badetë, Natën e niste njatë Ramazanit Në sabah në zbriti shi Deri sa për nga mërëllaut Në i fali sa ban Kër u këthi ka gjemotin E po mbalin e për nga mërëllaut Me loq e kuptum Andrën e për nga mërëllaut Se natën njëzet e një Kishen Natën e kadrit Pra ledhët të ndërshëm Njëgjët transmitim thot për nga mërëllaut Lipën e natën e kadrit Në dita tek Në ditë atek Në fund të Ramazani Mirë po i mnit e i mija thot A mund të jet dhe në ditë atë qift Thot mund të jet Nga se një atit i për nga meri të lau Ka thonë lip në tek prej ka fundi Pra nëse janë 30 ditë Ramazani I venë qift pika fundi E tek pika para Pra në ditë ditë atë fundi Po kur jemi në këtan disa nga sahabët Po të jemi i real Shumica prej sahabove Një ndërta Mojavijë Ibni Abasi, o bej Ibni Kjabi, kan bej boj bej në lovë, se nëta kadrit a nëta njëzët e shtatë. Nëta kadrit, ka thonë Ibni Abasi a nëta njëzët e shtatë. Prej ngaja Ibni Abas. Prej nga u argumentove, tha u argumentu me adithin e për nga merit të lovë që e kanë dherë ima Mahmedi dhe që e këshua i barna uti, ka thonë se zinqiri këti adithit ashtë i vërtetë. Erë një plak të për nga mire Allah. Tha ja rasurë Allah, si që më më shëfë se jam plak, jam domësu, jam raskapi, më të regoët që lënë nakë, ta përjetoj një ibadet, që ta përjetoj në otën e kadrit, tha për nga ja mire Allah, në otën i së dinsë të shtatë. Tha për nga ja mire Allah, në otën i së të shtatë. Ndërsa i më një abasi, argumentohet me një argument të qoditëshu. Amer më një këtabim, Ja, Amer, që ka përna i be këtë fminë, këtë mërgjës, edhe na këna fminë së ngërke, tha jo se i bëni Abasim, ash i veçan, ash gjali me e qërë, edhe din me folë dhe din me pytë. E piti, Omer, i bëni Khattabi, i piti sahabët, na të regoni cilë anota, anota e kadrit, sahabët, tha në dhët nëtët e fundit, ja i bëni Abasim, anota e kadrit, tha nata e nisë të shtatë, oprisi musim hanëve, prejka ja i bëni Abasë o argomentove, Tha ja e mirë al-mu'minin, apri si musimënëve, tha Allah e ka kryu qelin, e ka bën shtatë katë, e ka kryu tokën, e ka bën shtatë katë, e ka kryu javën, e ka bën shtatë ditë, Allah e ka obligu të vafin, e ka bën shtatë rotolime, Allah e ka bën sajin, e ka bën shtatë herë, Allah e në ka obligu gërt me gjuj, shtatë gërë, pra nëte e kadrit, a nëte e një steshtarë. Këta argumentu i bënja basi, Sikur që ke argument, të jam një abas i më një prerë. Ndërsa disa të qenë, janë argumentu, me adi argument, e u e më të qoditëshëm. Tile është argument? Argumentin që janë argumentu, ka thonë se nëse lezojmë kapëtinen el-kadr, ina, enzëlna, hufi lejlet el-kadr. Numroj fjallët. Kortë mërështë ajeti, të nëzëllu l-mela, i këtu arruhu, thiha, Fjalla fiha në ta A fjalla 27 Fjalla 27 Në kap tinën e lëkëdër Fjalla A është 27 Ka dhonë kjo është një sinjal dhe shenë Se nata e kadrit A nata 27 Mirë pa imam në uviju dhe djetar Dhe na i takojmë këtë i mendimi Se nata e kadrit A ndët nëtët e fundit Ka mundësi shumicën e rastëve të jetë njëstështata amë mund të lëviz nga se si që e pan ma dithin e vërtet se në kone Ebo Said el Kudriot që transmiton Ebo Said el Kudriot në ata e kadrit ishte në ata njëstënja para ta imam në uviju thot në ata e kadrit lëviz jo qdo më Ramazan njëstështata ka mundësi shumicën e Ramazanëve të jetë njëstështata pakicat e Ramazanëve të lëviz njëstënja njëstëtre njëstëpestë njështë e nën, apo njështë e dyhë, njështë e katër, si që ka thonë ibnit e i mija peka fundi. Qina i kimetit dhe urësia. Që Allah e mshejti natën e kadrit. Natën e kadrit, Allah a zho gjelë e mshejti që ne të përjetojmë dhëtë netët e fundit. Dhëtë netët e një natë është natë e kadrit. Natën e kadrit ja rrimë shpërblimin dhe nan, natët qëra rrimë shpërblim të madhë e dyta, i kimetit që Allah të dhe të dalon cili a serios të apërjeton notën e kadrit dhe cili a rëndhak cili a serios që të apërjeton notën e kadrit aja që i serios a i dhe të netet i përjeton si kur me të konë notëa kadrit ndërsa i cili donë shkurt me inë gjenet kolaj a i që zdonë shumë më lovë më rëskapit dhe në vitë që ditë notën e steshtat pra ti dalon cili a partax e cili a aktiv Ndërsa fekërë razi, na i ben një urëci të qoditshme. Tha që i qonim, se Allahu kënajqësin ati e ka bo të fshetë. Adim, ne se cila vepër e kënoqë Allahu, e ka bo të fshetë. Pse që ti bojmë ketë veprat, të kënoqë për Allahu. Hidhrimin e ka bo të fshetë, që të rumu prej ketë më katëve. E vliatë të dashurit të ti ka bo anonimë. Pse, mos të ofendojmë dhe të atenojmë asken. Emnin e mëdhë e ka pshep. Pse, të lutemi me të gjithë emnët e Allahu. Allahu pëndimin e ka bëtë fshat. Koën e popër e dhe të përpashën, e kuptoshin kur Allahu ja pranon, sa da kanë, kurës si ja pranon. Neve Allahu ne ka bëtë të fshat. Pse, që të bojmë pëndimë vazhdimisht. Dojnë pranimin e dosë e ka bëtë anonim të fshat. Pse, që të lutëm natën dhe ditën dhe vdekjëm nëjka bota fshatë. A dy një pëse? Se të jemi të pregaditër që do të qatë dhe do momentë. Tëlle që janë simptomat e natës e kadrit. Ka nërshumë transmitime që i thojnë natën e kadrit qëndë nuk lejnë. Natën e kadrit gëmartë nuk fallinë. Nuk ka shëj vërtetë. Nuk ka dithët e vërtetë. Po janë në disa dithët e vërtetëa me gjithë atën do të regoj se për këtira ati thëve nuk kena dobitë më odhe ati pëse se, se shumitës e shenjeve të notës e kadrit shifën në sabah thot për jamere lot notën e kadrit pakut përfëndon nota atë dit nësërmen dili del parezën dili lin parezën i bneja gjëras kaloni thot e kalonën ketë shenë masit kaloj nota e kadrit u qoven saba e pove dilin parezën ah, shkoj nota e kadrit Gjithashtu natë e kadrit Si qka nartë disa transmitime Nuk është as e ftoft As e mzeht Ash e freskt Natë e kadrit Ash e freskt Natë e kadrit Ash e ndriquashme Këto janë transmitime të vërtet Këtë transmitime Se natën e kadrit qelët qeli qëllë, Këto palavrë Këto janë palavrët e grave Grave kus kanë qka me bo Qesin kësisaj palavrë E burat Korskan depo, korskan materiali ngojnë graf Mirë po bandë dhe njerë me ngu Njani e kishpitën hoxën, thë të gjafenit A duhet gjithë nja me ngu gruja Thë të duhet gruja me ngu gjithë nja Thë të lumë të goja Thë se gruja më ka pikpin përën ditë Ramazanit Jepi hoxës një shka, jepi hoxës dhe një edhije Thë tim kjiliru, thë banë bandë dhe njerë me ngu Pra vletët të ndërshëm Aisha e piti për nga merin sallallahu alai sallam Dhe i thaja Rasul Allah Nëse Allahuna i ban nasib notën e kadrit Qfar duaj e të bon Qfar luqvi e të bon Qfar në këtë luqe Qka me ban notën e kadrit Luqja me preferua Të botë notën e kadrit ashkjo Tha për nga meri Allah Tha ban e aisha ja këtë luqe Allahumme Inneke Afu gun To hibbul Afë fafë anëni O Zotë ti e falsë E dënë faljen Më falë mua Banë shifë O Zotë ti e falsë E dënë faljen Më falë mua Jahja ibnë muadë ka thonë Mos me pas dështë Allah u faljen Nuk i gjishpo të dëshurit e ti të bin gjona Pa Allah u ka qëfti falen Para ta i ka lonë të bin gjona që të kërkojnë falje prej Allahut dhe Allahut ti falë. Nëse dënë të falë Allahut, fali, Allah, fali ti dashamirët e tu, fali ti vlasnit e tu, Allahut të falë. Luqë e me preferua të botë natën e kadrit, ashë ozot t'i e falës. E dënë faljen, në falë nërë, më falë mua, në i falë gjunat, në mlonë gjunat, dhe luqë e me preferua të botë natën e kadrit, që Allahut në mundëson, të përjetojmë natën e kadrit, تنمشران الله وناتن قدريت تابريتوم ناتن قدريت نا عبادت نا كيام نا لزيمين القران لوسيم الله عز وجل تش الله وناتن قدريت تنايتا كن ريسكون حلال توسين الله نساجل تش ناتن قدريت الله تنايتا كن تاع تقيمين امير واقول قبل هذا واستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا ان أستغفرك وأتوب إليك